Pañeiro Daniel De vida innumerable Como os astros doceo E os camiños do mar Na tebre gosa noite Da patria inhabitable Temos de nos recorro Toma unha luz al A ti falo Daniel Morto longe da terra Es noso e a luz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 E os bandidos derraban A terrible victoria Do odio e do terror E ti fuiste este lonxe Preditar no deserto Pra el un exército Que en máis loito E morriche un día Sin veres entreaberto O camiño da volta Que tua alma soñou Brona patria abatida, edó todo explotado, nacimos los hostillos, la muerte de los tristén. Perturando curiosos, vinganza nuevo estado, y un arroz y alborada, sin cabo ni come Y a vivo compañero Que o furacán Aleibe Matou desesperado Na outra banda do mar Prometemos Que -te terra Duna Galicia Prencerra A los teusosos O que de bien pesar Prometemos Que -te a terra Duna Galicia Prencerra A los teusosos onde teñen que está, onde teñen os que aterra, luta a Galicia que vive, la axela a luz está. Acabamos de escoitar unha peza moi antiga de Suso Bamonde, dedicada ao noso egresio personase deste de ano, que se chama Daniel Castellao. Vamos á la. Continuamos o no programa de hoxe pois ofrecéndotlles a colaboración do noso compañeiro colaborador correspondente nas Ría Baixas, Xulio Simón. E despois es unha peciña de música que sempre nos indica el para poder disfrutar. Vamos á. Moi boa tarde aos ointes de sempre en Galicia de Radio Cornellá. Agora xa coa electricidade recuperada podese dicir que as incidencias aquí en Pontevedra afortunadamente foron poucas, entre outras cousas polo comportamento exemplar da cidadanía. En Pontevedra a subministración eléctrica dependendo das zonas recuperouse entre as 1:15 e, e as 4:38 horas da madrugada. Aquí en Combarro a subministración eléctrica eh, chegou sobre as 4:45 horas da mañá. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lórez, e a concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, fixeron balance do apagamento masivo e de como se viviu en Pontevedra. Houve 19 patrullas diferentes das policías local e nacional e dos servizos de bombeiros que estiveron activos durante a noite na cidade para atender os cidadáns e garantir a seguridade cidadá. Prestouse atención sobre todo as necesidades dos centros sanitarios e das residencias de maiores e tamén as patrullas percorreron a cidade e as parroquias coas luces acesas como reclamo para que se alguén necesitaba algo se achegase a eles ante as dificultades de comunicación da cidadanía. Pola súa parte, a Xunta de Galicia recomendou non bañarse nas praias e nos ríos da comunidade durante 24 horas, dado que a falta de subministración eléctrica provocou que parte dos caudais non puderan ser tratados con normalidade. Fora de aquí de Pontevedra, o feito máis grave tivo lugar no Concello Rensan de Taboadela, onde tres membros da mesma familia faleceron. Parece ser que debido a unha intoxicación, debido aos gases dun xerador que instalaran o apagón para que seguira funcionando o respirador que precisaba un deles. Outro asunto, a revista Viajes eh, Nacional Geographic deulle un novo premio a Rías Baixas como destino turístico. A provincia de Pontevedra foi escollida como o melhor destino de praia. Segundo a información facilitada pola Deputación de Pontevedra, logrou un dos premios dos lectores convocados por esta publicación especializada en viaxes. Os usuarios da revista votaron durante un mes entre xaneiro e febreiro e a provincia de Pontevedra acabou impoñéndose aos outros catro finalistas nesta categoría, que eran Cabo de Gata en Almería, a costa dourada en Tarragona, Gran Canaria e a costa occidental de Cantabria. Sobre o destino Rías Baixas a revista destaca que situadas na costa noroeste de Galicia as Rías Baixas son un destino de augas tranquilas, illas pequenas e vilas pesqueiras rodeados dun fermoso, dunha fermosa paisaxe verde. Tamén salienta que ademais do aire fresco do océano, nestas terras respirase un ambiente tranquilo que invita a gozar do mar a terra e os deliciosos mariscos da gastronomía galega. Todo isto seguramente influiu para que a productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content Televisión, puxese o olho nestas terras e ven de publicar as primeiras imaxes da serie Marusía, Vientos de Honor, que gravou en Marín en outras localidades das Rías Baixas. A serie conta coa colaboración da Armada Española e mestura nas súas tramas elementos de thriller, drama, amor, acción e misterio. Marusía, Vientos de Honor, cuxo nome evoca a palabra galega que fai referencia ao cheiro característico do mar e as algas cando baixa a marea, está a gravarse en diversos escenarios de Marín e narra o comezo dun curso na Escola Naval Militar de Marín que está marcado polo suposto suicidio dunha aluna que deixou moitas preguntas en resposta. Ímonos agora ao Concello de Pollo, A cuarta edición da Volta a Nado Illa de Tambo puxose en marcha xa que o día 25 abriuse a inscripción. A proba deportiva de natación en augas abertas celebrarase o domingo 17 de agosto en Combarro con tres opcións segundo a distancia a completar un kilómetro, 4,5 km e 6 km organizada por Atlantic Extreme Sport o Concello de Pollo aspira a seguir consolidándose no calendario deportivo como un dos eventos estivais de referencia no municipio e na comarca O objetivo é chegar a reunir máis de 300 nadadores nacionais e tamén con presenza internacional En canto á competición A travesía a nado de 6 km levará os participantes a dar a volta completa á Illa de Tambo, mentres que no percorrido de 4,5 km os nadadores chegarán ate a praia da área da illa situada ao norte de Tambo. Por último, a prova curta de mil metros en a que poderán participar deportistas a partir dos doce anos de idade celebrarás en as inmediacións da Praza da Chousa de Combarro, Conbarro, de onde se dará saída de todas as distancias e onde tamén estará instalada a meta. Imos agora a unha noticia que ten que ver con o Castelau e coa divulgación da súa vida e obra. A Real Academia Galega destaca o traballo tipográfico do artista e político como unha das súas grandes achegas ao noso patrimonio gráfico. Salientan dende a Real Academia Galega que a letra creada por Castelau veu renovar o deseño galego, estivo presente moito tempo na obra do rianxeiro e ademais constitúe en si sí mesma un emblema de galeguidade. Castelau inspirouse para idear este tipo de letra nas epígrafes que estaban presentes en moitas igrexas galegas, aínda que a influencia máis evidente da súa tipografía é a que achamos nos lintéis do pórtico da gloria da Catedral de Santiago de Compostela monumento polo que él sentía grande admiración. Segundo a análise da Real Academia Galega, Nun primeiro momento, esta tipografía non contou con apoios na industria editorial, pero esta reinterpretación de formas epigráficas medievais logrou instalarse no imaginario colectivo galego e serviu de inspiración a outros artistas e diseñadores. Foi o caso de Camilo Díaz Baliño e, sobre todo, no de Isaac Díaz Pardo, a través do seu programa tipográfico do Laboratorio de Formas de Galicia. E rematamos poeta Mario Obrero nado en Madrino 2003 que escribe as linguas en edición Sanagrama no libro Con e de Curcuspín Cartas a las Lenguas onde reflexione sobre a historia e a situación do castelán galego, aragonés, catalán aranés, asturiano estremeño e éuscaro un volume no que o ensayo e a reflexión lingüístico-literaria mestúranse coa súa habitual poesía, tanto polo estilo como polo contido. No capítulo Ben querido galego, o autor faise cargo da situación de decadencia da lingua e do, da súa perda constante de falantes. Contra isto, Mario Obrero pon a súa voz, pero tamén dalla a escritores e escritoras galegos e galegas os que recorre con frecuencia como poden ser Luz Pichel, Castelao, Albaciz, Lois Pereiro, Méndez Ferrín, Blanco Amor, Rosalía de Castro, Manuel Rivas, Lamas Carvajal, Uxío Noboneira, Celso Emilio Ferreiro, Dolores Tembrase e moitos outros. Mario Obrero explica como foi aprendendo o galego coa xuda dun dicionario galego-castelán e como a súa decisión de aprendelo e falalo sempre foron cuestionadas. No outro capítulo, Benvolgut Catalá, algunas das voces compiladas son as de Susana Rafar, Teresa Pascual, Marta Pesarudona... Vicente Andrés Estellés Ramón Llull Salvador Espriu Mireia Calafell Clementina Arderio Carles Rivas E outros Voume despedir O tema bricolaje De Antonio Zambuxo Que gocen no que queda desta longa ponte Começaste a chorar Depois de rir Fiz um belo jantar e faz dormir Ainda bem porque assim eu leio as instruções que não li Ainda está por nascer alguém que supera o meu amor por ti Tu bem tinhas razão, pois é, já vi Fiz mal a junção Forcei Para ti Amanhã liga O teu irmão A ver se eu Venho aí Ainda está por nascer Alguém que supera O meu amor por ti Eu posso não Ser bom na bricola Laje, ser teimoso e achar que a tua crítica foi um voltagem É que a intenção foi boa Um berço nunca montai Eu bem sei que andas à toa Mas nunca fui pai também Trabalhos manuais esquece não, não sei Talvez fosse aos tais que me baldei Só porque tinhas um furo e querias ir comigo ao jardim Ainda está por nascer alguém que supera o meu amor por ti Isto vai ficar bem, vai ver que sim Será a cama de alguém que vem aqui e desaparafusar a vida ref fazê-la enfim ainda está por nascer alguém que supera o meu amor por ti Eu posso não ser bom na bricolagem Ser e achar que a tua crítica Foi um ultraje É que a intenção foi boa Um berço nunca montei Eu vai sei que andas à tua Mas nunca fui pai também Eu ven sei que andas a tua mas nunca fui pai também Eu ven sei que andas a tua mas nunca fui pai também